Іванко приклав палець до рота. Петро, зрозумів і, ледве стримуючись, щоб не засміятися, сказав. Та «Да це мої знайомі зустрілися. Чи хтось захворів? звернувся до діда Іванко. Захворів, наш дзвонар, недавно нас із стеребовлі прийшов. І з Здивувався Іванко. У мене там є знайомі. «Ей, чоловіче, як тебе звуть? Він обережно потягнув до себе рядно. Звонар неохоче підвівся, тримаючись рукою за обв'язану голову. Ні, здвигнув плечима Іванко, в теребовлі я не бачив його. Я недовго там був, і згой я сюди прибився. Але далі Іванко не зміг уже терпіти. Помітивши, як Кирила ствердно кивнув, він приступив до незнайомого. З Теребовлі. Доволі прикидатися і схопив його за пов'язку. Вона сповзла з голови. Де твоя болячка? А горб. Іванко струсунув незнайомого і митю розстебнув рясу, витягшись з-під неї подушки. Ти що? Я. я питав злякану незнайомий. Я чорнець. Іду в Синоводський монастир. Кажу, як тебе звуть. Гертон, поспішно відповів той, спитай, діда. «Правду, – каже, – моргнув Іванковий дід, – називався Харитоном. Так його і батюшка кличе. Так-так, Харитон, Харитон, – застібуючи рясу, підтакував дзвонар. «Досить! – крикнув Іванко. – Генріх, Так? – Харитон! – А цього хлопця знаєш? – Людомирів син!» Генріх не здавався, поглянувши на Петра, заперечливо хитав головою. «Не знаю його — Відомир, я не знаю. А в Новгороді навічі хто сидів із свейськими купцями? Тепер уже Генріх затремтів так, що його руки літали, ніби він відганяв мух. Він упав на підлогу і поплазував до Іванкових ніг, хватає його за чоботи і лепетав. Я не буду. — Не буду. Петро підбіг і замахнувся. — Ух, ти звір Хотів ударити, але Генріф блискавично схопився на ноги і сховався за Іванковою спиною. «Шувайся, собако!» — крутнувся Іванко. Але Генріх спритно збив свічку і кинувся до порога, сподіваючись у темряві обдурити всіх. Та Кирило рванувся за ним і збив його з нів. Вони овдузилися вдвох у темряві. «Кириле!» — окнув насторожений Іванко, боячись, щоб не накинутися на сухо. «Я!» — придушеним голосом глухо відповів Кирило. Іванко збагнув, що Генріх стиснув Кирила за горло. І вже сміливо побіг до порога. Остерігатися немає чого, значить, і Кирило міцно тримає ворога. Перечепившись, об щось тверде, Іванко з розгону вдарився об двері. «Помагай, Кирилові!» – почув він голос діда Миколи. Іванко ступив крок і нахилився. Під його ногами в один клубок скрутилися Кирило і Генріх. Іванко впав на них і почав намацувати голову. «Ага, ось одна голова!» Провів пальцями по обличчі голени, значить Генріх. Іванко щасили стиснув Генріхову горлянку і вперся коліном йому в живіт. Той відразу відпустив Кирила. Садів і Кирило гукнув. «Це ти, Іванко?» «Я, бадьоро крикнув Іванко, тримаю, подлюку!» Вивернувшись з-під Генріха, Кирило теж навалився на нього. «Дзвонар!» «Дзвонар!» Вигукував унестями Кирило. це так дзвонар!» «Більше не дзвонитиме!» – засміявся Іванко. Дід Микола тим часом приніс від сусідів вогню і запалив свічку. Він і Петро побачили, Іванко скрутив за спиною Генріхові руки, а Кирило сидить на його ногах. «Тепер відпочинемо. О, давай діду Мотуз, – звелі Іванко. Є, та ще який міцний ведмедя можна зв'язати!» Петро почав допомагати Іванкові і Кирилові. У нього трусилися руки, коли він подавав краймоту за Іванкові. З усього розмаху він втюбнув Генріха по пиці і вп'явся пальцями в його горлянку. «Дзвонар, – кричав Петро, – а хто мого батька вбив?» «Він, – гукнув Кирило, – я сам бачив у ямі, як твого батька пекли вогнем з його наказу». Кирило та Іванко зв'язали Генріхові руки. «Ти наказував, ти – не вгамувався Петро. Генріх зарюмсав, щоки його тряслися. Очі злякано бігали. Він позирав то на Петра, то на Іванка, то на Кирила. Тих, торсав його за груди, Петро. «Що, не ні, ні, не я. Бен Бенедикт. Бен Бенедикт наказував. Пустіть мене, я, я більше не буду». О, злий вовк з ненавистю штовхав його по підбіччю Петро. Не буду, не буду, плакав, звиваючись, мов гадюка по підлозі Генріх. Який вовк, презирливо кинув Кирило, це жаба. Противна нас лизька жаба. Простіть, простіть. Підповз до Іванкових ніг Генріх і почав цілувати чоботи. Прости, боярине, воєвода. А, зарегота Іванко. Я вже й воєвода. Кириле, я вже й боярин і воєвода. «Не буду, не буду!» – голосив Генріх, лижучи Іванкові чоботи. Іванко з усієї сили вдарив його носком чобота і сплюнув. Тьфу! І справді жаба! До людини не схожий, доторкатися до нього бридко. «А тепер, куди з ним?» – запитав Кирило. «Куди?» – «До Данила. Нехай князь розбереться з ним. Та худко ходімо, бо мене чекає Роксана. Певно, сердиться вже Пуф, мерзота. «Через тебе і від Роксани я побіг». «Ти буря», – так сказала Роксана, – не сміливо втрутився Петро. «Буря, Петре, так випадає мені. Посмішай завжди, і спокійно сидіти не вмідю. Ось виростеш більше і побачиш, чи можна тихим, як трава, бути. Ходімо». «Ей, так не підемо. Втекти може ця вовча жаба. Давай, діду, ще мотуз». Вони міцно прив'язали новий мотуз до Генріхової ноги. А так буде певніше, попробував вузли Іванко. Ти Кирили держи за той край, що до рук прив'язаний, а я за той, що до ноги. Він же мене в ноги цілував. У сміливцевій хаті усі хвилювалися.